هذا الشيء الذي ترصده في قلبي وفي فكري سائلا ربي يقين في كتاب الله اتلو بقشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا ربي يقين في كتاب الله نور وبه تسكن الحياه مبلغا ما انصر ت ويسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من قلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحسنون Tvije putevi će biti zatrhajni. Ostaje sam samo put vjernika. الريح الريح الريح قويه بي بي بي Postoje samo put vijednog. Posjetite nas na www.kazomislama.com Iman je konačni pobjednik, zato se njegov svi redan da je Allah azzeru žel. I ne slije se vjeti da on pokleti i da kaže, ono je svaka pomala skupina, vidi šta se dešava, vježi u kraj, pačavaj djetu, drži se po strani. Nije to od Muhammeda, nego da se slođuje sa izmušenima, ali da se slođuje sa stojansveno. قال الفراق يدق دوما بابه قال الفراق بسالتهم هل للفراق سوابق قال الفراق قال الفراق يدق دوما بابه سألتهم هل الانفراق سوابق قال انفراق فتسمروا جبلا لقولي سائلا فجبدتهم قلبي كثير مشفق kad svi ljude koji vrijedi, ljudi gdje glave radi, ljudi koji žele da se usanja Lago Dini na svega što posli Osim toga. Onda kažu takve slika, takve zdravci, takve privodi, takvi ma podneći i daju državni plan da to bude BH problem, da bude jedan. Dok s druge strane, jedu slave jesko survey drugi slave ono treći slave ono ali daj mi ovu skupinu koja skupina koja robova Allah subhanahu wa taala ihat snima i traži zato to bi mogao dobiti sve da njima zavoli glava takvih i skupina zato zato što ne da robim ima ومطلع ان له حتى يعيش به سقام قط اصلا ما صدحت به ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ان محمدا نبي وحبي له حتى يعيش به سقام بالود ود يصدع به كله ولو كره المشرك قول قال بعض الجن في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقة خافه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس استقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبسم من المما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا خولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويبقر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قتمت لغد واتقوا الله إن الله قبير بما تعملون أما بعد فإن أسلق الحديث كتاب الله Wa fa'ira hadhihi hadhi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al'umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah thumma pripada Allahu subhanahu wa ta'ala daga zalimu je daga alze wa zel pomoci je oprosta tražimo od njega alze wa zel uputu tražimo njemu se subhanahu wa ta'ala upječemo za naših duša za naših djela Koga on, subhanahu wa ta'ala, uputi, taj je upućen i nikoga u zabludu ne može odvesti. A koga on, aze ođel, ostavi u zabludi, taj nikada pravog puta neće naći i ne ima onoga koji će ga na pravi put uputiti. Kaže Allah, subhanahu wa ta'ala, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznostju, i ne umrite nikako drugačije osim kao njemu pokorni i predani muslimani. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite samo istinu. On će vam vaša dijela ispravnim učiniti i grijehe oprostiti. A ona i ko se bude pokoravao Allahu i njegovom poslaniku, taj će postići pravi uspjeh. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha. Bojite se Allaha, ovi koji vjerujete. Ovi koji ste posvjedočili. Allahovu jednoću, ovi koji sljedočite da je Mohameda poslani, bojite se Allaha i nekad svaka duša gleda šta je Zutra a Allah je dobro obavio se na onome što vi radite. Zaista najbolji govor je Allahov govori. Najbolja uputa je uputa njegova poslanika i roba Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. Najgore stvari kod svarina utemeljena na riječi Allaha i njegovog poslanika, a svaka novotavija je zavoda. Draga braćo, u današnjem vremenu i vasu kada ljudi javno traže sreću, neki kroz parlamentarne izbore, neki kroz kandiratske liste ili neke druge stvari, traže sebi sreću i stav u nepokoravanju Allahu subhanahu wa ta'ala, danas kada neki žele da svoju sreću okušaju na lutri ili nekim drugim igrama danas kada neki pozivaju u štad i pozivaju na pravi put a to su putevi zabude i neistine danas kada neki sa preznakom muslimani kažu da svi putevi vode u Evropu danas kada ljudi sve vide u reklamiranju svojih umova, u reklamiranju zluma i nepravde i sve to nazivaju pravim putom. Danas ćete rijetko stresti ljude koji pozivaju na pravi put i koji, pozi, i koji kažu istinska streća je u pozivanju u islam vraća. Istinska streća je danas pozivati u ehli sunnesko učenje. Istinska sreća je pozivati da bude u osredbenici sallallahu alaihi wa sallam. treća je robovati Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer kako je sredstvo vraću kada ljudi koji svakome hoće da budu robovati Allahu subhanahu wa ta'ala. I onda uzimaju velike kredite i velika sredstva da bi reklamirali svoje poslove ili da bi reklamirali svoje slike po zidovima i pozivali u parlament i pozivali danas da oni budu na uzdobiznali tada zakonodavci. I znači i ta sredstva koja su potrošili i želi da dođu na vlad, kasnije će se belo to u desetorostrići tako budu mogli. To sve se vraća zove sljačka. To sve se zove odvraćanje od pravoga puta. I oni kažu, mi smo na pravom putu. Kaže narodu došlo je 5 do 12, ako budete za nas glasali, tada će kao biti ono što je potrebno ljudima. Međutim, braćo, mi smo svjesni i znamo da jedini pravi put je put kojim je prošao Muhammed sallallahu alayhi wa sallam. Jedini ispravni put je put kojim je prošao Allahu u Muhammed sallallahu alayhi wa. Nema puteva koji vode istinsko koji sreći osim tog puta, braćo. I vidjet ćete danas u ovome vašem vremenu da su ljudi koji pozivaju na taj put stran. Da su to neobični ljudi u svom gradu, u svojoj državi, pa čak i u svojim poraditama. Vidjet ćete danas da ljudi onako kako je najavi Allahu Basani sallallahu alaihi wa sallam. U hadisu koji je ibn amr ibn al-as, rabiju Allahi da Allahu Basani sallallahu wa sallam rekao Bede es islamu baribi variben wa te ja'udu bariba kema bede. Basuba, Islam je počeo na pojedincima odnosno Islam je počeo kao stran, kao nesto strano ljudima i kaže Allahu, Posani sallallahu alayhi was sellam doći će vrijeme kad će se uspjet vratiti Islam na te pojedince i na ono što je strano dana studi. Mi smo sretni i ponosni braću danas da budemo i molimo Allah subhanahu da wa daš učine da budemo od i tih strana. Od istinskih sljedenika Muhamada sallallahu alaihi wa sallam. Onako kako je najavljeno u hadisu da će to ući skupine ljudi, odnosno da će se Islam ponovno obratiti na pojedince ili na male skupine ljudi, koje će gledati da roboju Allah subhanahu wa ta'ala istinski i da svoje robovanje pokoravaju samo njemu, azeo, I koji neće želiti ni vremena ni metka da se žrtruje na Allahovom putu da bi Allahova riječ bila gornja. Pogotovo danas u vremenu kada se tamo kupra i tama širka nadbila i žele da povijede Islam sa Allahom poći, oni to nikad neće uspjeti. Kad pa Allah Subh'ana wa ta'ala kaže Yuridun Ali Yusufi Onur Allahi Bi'a Qu'anihima Allahumun Timunuri Hivara Ukeri Oni žele u usima svojim da utrnu Allahovo svjetlo Ali će Allah učiti da svjetla njegova bude, pa makar to bilo krivo, nevijednićima. Well that the Ercala Sula Wil Huda, who didn't have Miraguale Dini Kulli ni walu Kerihan Musrikun, on je posao svoga Poslovnika sa istinskom vjerom da izgleda iznad svih ostalih vjera, da se islam isigne iznad svih parlamena taj država i sistema, pa makar to bilo krivo mušićima. Danas ova jata ili krda kako bi nazvao mušrika, krda nevjernika koja su svi zajedno uzeli rukom jednu strijelu da zajedno ispali na islame na muslimane. Danas kada podmeću laži, kada podmeću israma, djelaj islamom muslimanima, želeći time da služi židovima ili nekome drugog. Kako je jedno kada ljudi neće da budu robovi Allahu subhanahu wa ta'ala? Kako je jedno kada ljudi troše svoje tvoje u odbraćanju od Allahovog puta? I oni će, potrošti, će bi i sigurno potrošiti sada i će biti srovati u jehennemsku vatru. I danas oni nastoje da u svoje stomakove trpaju vatru i ono če će i trpati u vatru. Allah Subhanehu wa ta'ala je zabranio nama izruženje sa takvim, a kama u nebudu billah, da ih ne jedimo. Kad Allah Subhanehu wa ta'ala je razvila, i nemojte slijediti, nemojte naginati onima koji čini zulum, pa da ima do, ima i vas dohvati vadra žehemnemska. Allah subhanahu wa ta'ala upozorava svoje ispreni robove, da robuju samo njemu, ađeva želi, da vrednuju svoj život na Allahovom putu, da vrednuju svoj metak na Allahovom putu, želejte i svime da se zadrži i odživi Allahovu subhanahu wa ta'ala vjera. Biti danas, braće, neobičan ili strana i da bude šosledanika Muhamada sallallahu aleyhi wa sallam, biti od onih koji oživljavaju u din, biti od onih koji oživljavaju ehli sunnetske mescide, to je, braćo, istinska sreća i neka zna da je počešen da bude Allahov rog, da bude u službi Allahovom dinu danas. Nije to stvar koju nama serviraju židovi ili neko drugi preko medijskih kuća i da kažu da su to ljudi koji su otišli samo ili otišli vamo, ili za ovi kadu podjeluju se na ove ili na one ili oni su ovo ili ono, svi upozoravaju na šta upozoravaju na ljude koji žele da oddire ehli sunnetsko učenje na ovim prostorima. I upozoravaju na ljude koji žele da njihova djeca sutra uče ispravan din draci. Upozoravaju na ljude koji žele da njihovi potomci ostanu robovi Allahu subhanahu wa ta'ala. A oni žele ustima s da utrna Allaho svijeto i žele s tvojim prljavim usima na je etala da muslimana učini da bude njegov rog. On je dostojan da hoda po zemlji kakav je otpad, ali on želi da ti roguješ na uzubidla etala njemu ili njegovim parama ili nečemu. Zato što je on s tvojim strast uzeo svoga Boga, zato što je dinjalo kužao za predmet obožavanja, zato što se bori sveti Allahovog dina, i želi i time da potaje svoju dunjalu potpadnu muslimani da budu naudubili da je dala njovi robovi ili da njima slijedi. Musliman mora da bude odan samo Allahu subhanahu wa ta'ala. To su poruke ljudi koji su želni Allahove blizine i želni Allahovog lisa. Allahovog I svako koje želje da bude od takvih mora da bude u službi Allahovog dina. Poslanik sallallahu aleyhi wa sallam vidjet ćemo kako nevjerniti svojim prljavim jezicima, izreći ono što je u njihovim srcima. Kad je poslanik sallallahu aleyhi wa sallam došao u meku, svi su ga poznavali kao povjedljivu i svi su znali da govori istinu. Pa jedne prilike je sallallahu aleyhi wa sallam pozvao je ja mašaral kureš o skupine korejšija, pa su se oni sakupili svi želeći čuti šta govori zato što su znali da govori istinu. Kada kad bi vam ja rekao da ste iza ovoga brda nalazi neprijateljska vojska koja želi da vas uništi, da li biste mi povjerovali? Kada je povjerovali biti sigurno zato što ti ne lažeš i zato što ti uvijek istinu govorili, zato što si povjerili. E kade ja vas upozoravam da sam ja Allah poslanik, ja vas upozoravam na dan sudnji kada ćete doći na Allah uzvišenom, i ja vas odvraćam od robovanja kipovima, je ta'ala, kažu lažnih. Kad, kad njihova srca ne, može, ne mogu da pojuje ima, kad njihova srca ne želi da robuju Allahu subhanahu wa ta'ala, i danas ćemo prizna da su oni isti ljudi, kad je ovde Allah uzvišen i otvorio vrata svoje milosti, otvorio vrata bihada, svi su se ponosili stanama. I upirali su prstima u skupine ljudi, odanih da daju život na u putu, odanih da poginu, pa su da krili za naših leđa i govorili, jedan Allahom borak je vrijedan na tri stotine. Svi su to priznali. I upirali su prstima, čak i sa ulice i sklanjali kad bi najšao vrat, kaže je skloni se. Ako je mesto ružno, kar sakri se idu u braća od stida i od poštovanja u ta bova, braću. Isti i ti danas ljudi, kad im kažeš, o ljudi, o skupnjo Bosanaca, morate se poboriti Allahu subhanahu wa ta'ala. Morate ostaviti parlamente i zakone koje ljudi pišu u svojim rukama. Morate se poboriti putu Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam koji je prošao. I tu vam je spav. E onda kazu vi ste vehabije, vi ste nastrani, vi ste pojedinci, vi se odvajate, vi ste ovo i vi ste ono. Šta se dešava? Dešava se da ti on ukazuje svojim gestovima i djelima pokazuju da smo mi, alhamdulillah, i rabbi l'anima, i sallallahu alihi. A isto tako svojim jednicima pokazuju kako oni skupinu upadaju. I danas se u njihovim kućama nalaze tijitini braće postari. I danas se u njihovim kućama nalaze likovi, kipovi pokojnog tijitini, njihovo u jednim drugim glavama je pokojni, homini i ostale sorte, oni koji su odvraćali od Islama i borili se protiv Muhammeda sallallahu I dan, danas se bore protiv dravi Muhameda sallallahu alihi wa I to nekrivo, braće, javno. I žele da to sve breme, danas je nerejda, kako ga oni zovu, nasovare, na nasleća. Međutim, mi moramo biti svjesni da, braće, onaj koji je krenuo putem pehni sunnetskog učenja, onaj koji je krenuo putem Sallallahu Muhammada s.a.v. ne smije da očalava, ne smije da se smatra poniženim, ne smije da se smatra ugroženim, kako Allah s.a.v. kare s razbilla I nemojte se vi žalostiti, ko? Mu'mini, iskreni, braćo, i nemojte vi biti tužni. Mu'min ne smije biti tužan na zemlji, da kaže mene povizio Qafir. To se Qafir upružila prilika da se nekad pobjedi ili da nekad nadvada ubici muslimana. Međutim, musliman je konačni pobjednik zato što je njegov sin vezan za Allah I ne smije se desiti da on i da kaže, ovo je svakako mala skupina, vidi šta se dešava, bježi ukraj, kraj, spašavaj djecu. Trži se po strani, nije to put Muhammad sallallahu alayhi was nego da se sločiš sa iskušenima, ali da se sločiš dostojanstveno onako kako je radio Allahu Posanih sallallahu alayhi wasam, da bude još od grupe, grupe neovisnih ljudi, da budeš od grupe stranaca od onih koji su dali daviti Allahu za ta'ala, da će ljubomorno čuvati njegov din na zemlji, od čega mi danas čuvamo Allahu Din. Od skupine naštanih sveti, od skupine mušlika, od skupine kjapira, od onih koji žele da prikazva Allahov din krivi, od skupine onih koji žele da naše želci nametno da sutra ne odubila, izučavaju ovdje švizam ili su švizam ili nešto što je sigurno suprotno islamskom učenju. I ono je zašto nema dokađa u Allahu dinu. I ne smije se desiti muhminu da naginje na takve stvari. Bogom mora da ljubomorno čuva mora Allahu biz i da bude bez obzira što je to malobrojna skupina da bude od malobrojne skupine pomagatelja Allahu obdina danas na zemlji braćo. čak i u porodicama, kad se čovjek iskreno pokaje i vrati Allahu subhanahu wa taala sada je šerifniom suprugom koji je možda živio 20 godina kad kaže od danas sam uzeo odaro islama uzeo sam čvrsto Allah biz kaže ona timel više ne treba. Ili kad se desite da se sruko pokrije, pa kaže strahme više Allaha da koda u hoću da u potpošinama, hoće da pokrije svoje lice, hoće da shratim Allah o zadovoljstvo što joj mu, ne treba svi više. Zašto? Zato što se pokorila Allahu anze, zato što hoćeš da robeš Allahu, subhanahu a Tala ta neće da roboješ meni. Jer ljudi danas jedni robi ženama, druge žene robe ljudima. Zaboravljaju Allaha. Wa jedni roguju u sistemima, jedni roguju u političkim partijama, jedni sada azurno, braćaju dan i noć, rade za izbor. Jedni ne spavaju, pripremaju materijale od kojih će njihova partija biti visoko. Dok istog momenta muhmini neki spavaju. Ne smije se desi da spava onaj koji želi da uzignje Allahov din. On je najpreći da bude budan. I ne moj najbitnije da bude na nogama. I on ima računa i život da dađe, da će doći da dođu, Allah, anza ražel, Allah zna za ga dao. I zna zašto su ga ljubile ako da ga ubiju. Ali mora da ljubom ono čuva Allah ovdje, kad? Kad ljudi zaista žele da danas Kur'an stave na odubilaj ta'ala, da leđe, da ga stave i Skupina onih koji su iskreno izgovorili šehade, oni koji u svojom srcu pođete u mahabbet, oni koji u svom srcu posjetaju ihla, iskreno obržanje, samo Allah subhanahu wa ta'ala, moraju biti danas nosio istine i moraju danas biti nosio dina na ovoj zemlji, bez obzira šta će neko upirati govoriti o takvim skupinama ljudi. Zato molimo Allah subhana wa ta'ala da nas učine od iskrenih njegovih robova, da Allah subhanahu wa ta'ala od onih koji samo njemu, azza wa iskreno robovi obraćaju. Zato što je to zadatak mukmina danas na zemlji. Ko će pronositi slavu, laj, laj, laj, laj, ako neće i mukmini? Ko će pronositi slavu ako neće oni koji su dojučer braći svoje spuštali u kaborove, braći ruku u koji su svoje živote dali? Zar neće taj bit danas dostan da nosi odaroj samoj, da nosi, bude pomagač istine danas. I nevjernici žele zaista da tu istinu i te genocide i krstaške ratove i klanje i ubijanje muslimana žele sve to da stave u kraj, a da stave na, na, na lise mjesta ili da stave u eter negova tamo kome je u bombu ili nešto drugo. To je keatrska politika koja je toliko obraćo providna. I toliko su te stvari danas probijemo u borbi slama da nije svjesno pametno Muslimanu da odma otkrije o kome se radi i ko je autor ti video projekcija, ko je autor onih koji podmeću to i nazivaju to još nego i tada terorizam. Zamislite vi danas da izusta ovi isti ljudi nad kojima je izvršen genocid, izlaze jer riječi da oni koji slijede Alaju Poslanika slava alhao i sve da je to terorizam. Zamislite ti, te teški stvari i koliko se ne raduju kad vide te skupine danas muslimana. Zašto? Zato što znaju da su te skupine spremne sutra za njihove panjevi. Zašto se ovu unutra šupati? Nema u njemu nikakve vrijednosti. Međutim, kad vidi i ljude koji vrijede, ljudi čije glava radi, ljudi koji žele da se uzdigne Allah ovdje, ni zna svega što postoji osim toga, Onda kaju takve slika, takve prati, takve privodi, takvima podneći i u državni plan da to bude BH problem, da bude jedan. Dok s druge strane jedni slave svjetsko prvenstvo, drugi slave ono, sreći slave ono. Ali daj mi ovu skupinu koja, koja roboj Allah subhanahu wa sada, njiha s nima i prati, zato što bi mogo doći vrijeme da njija zavoli glava u takvih skupina. Zato što neće da roboju njima. A brate, znajeo da net nije roben nikom, innalillaha subhanahu wa ta'ala. Molim Allahu dželel većon da nas učini od iskrenih sledbenika Muhameda sallallahu alayhi ve sellem. Da od svoje tvoje dinata, koje bosani sallallahu alayhi ve sellem najavi u hadisu da će doći. Da sallahu učini učne od iskrenih sledbenika i oni koji ispravno tumače i razumijevaju Kur'an, brate. Da sallahu učini načinjke od onih načinjke rukama uspeti podnim se ovaj din. فَأَنْ سَالْلَّهُ تِيسَنِي أُوْشِنِي أَوْضَنِي كُيَمُ إِشْكَنَ رُّهُ يُآمَنَ والحمد لله رب العالمين والعاصبة للمستقين والعضوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسترين ربينا محمد صلى الله عليه وسلم a zatim, draga braćo, što je danas ti, oni koji žele da hode sadama Muhammada sallallahu alayhi wa sallam, jeste, braču, da se zadrži ispravno učenje od nakaradnih tumači. Kako kaže Allah s.a.v. Li'alla' ikuna linnata' alallahi huđatum ba'da rusul, da ne bi ljudi imali dokaza pred Allahom nakon što su bili poslaniti. Allah subhanahu wa ta'ala je slavo poslanike da ljudima u munzirinama -er munzirin -er munzirinama -er munzirin -er oni koji opominju i oni koji donose radosne vijesti i da bi oni ljudi koji kasnije prihvate i preuzmu taj emanet nošenja istine, da ne bi ostali ljudi imali dokaz pred Allahom subhanahu wa ta'ala pa da kažu u ovome vaktu ili nekom drugog nama nije poslao poslanika ili da kažu danas poslanci mi nismo imali poslanika je bio dio i on je živio prije 1.5 godina mi danas ne imamo ni poslanika kuran allah zna je tako ili nije tako neki govori ljudi vama ano taala da ljudi ne bi imali dokaza pred allahom nakon slana poslanika i ovo je dokaz da je allahova kasam sallallahu najavio, da će biti učenjaka učinaci su nasljednici poslanika braćo koji će ljubomorno čuvati islamsko učenje ispravno, onako kako ga je premio poslanik s.a.w. i da će biti slijedbenici poslanika s.a.w. skupina do sudnjeg dana. Udhazini se bili, eda ila Allah. Reci, ovo je put moj i ja pozivam Allah s.a.w. sa jasnim dokazima, ele oman i ja i oni koji mene slijedi. Šta su oni koji slijedi? Kuglina je iskreni Allahovi robova koji danas žele da na jasnim dokazima ljudima dostave vjeru. Iskreni sredanika koji žele da se Allahov din danas udigne na zemlji, na poljima daga i na poljima djihada širom zemarske kugli. Od Palestine, Afganistana, Iraka, Čečenije, Somalije, Dagestana i mnogih drugih zemara vraću ljudi svoji i mesima i životima se bore da se udigne Allahov din. A neprijatelji su gledali braća da se iz islamskog učenja pocišnilo ajete u djihadu. I danas danas mijenjaju programe, u Saudijskoj Arabiji 40.000 imama su pozvali na preobučavanje da ajete u djihadu i programi koji govore o islamskom buđenju da stave u kraj. I da tumače ljudima samo osnove i babest. I da ljudi se držije na tome. Kao što i oni na ovim prostorima radili. Daj iz bošnjake nek se uči i klanjati i on se 50 godina uči i klanati. I za 50 godina je naučio da treba otići na Bajra. Ili je naučio da treba doći sredlično na djumi. To je njegov islam. Ako bi mu neko ne daje Bože ponio on kazu da on nije ovaj, od muslimana na takav način da se on poigrava i prkosti istini onda se on na naljuti. Kako ti možeš mehu proglasiti ovakvim ili onakvim a mehu nikako ne klanjati? Me jeho okreće svinjacinu, me radi za izbore, me radi za ove ili za one i bori se javno protiv Islama i on hoće nam u svi po imenu i prezimene od prave prije sto godina, ne smije kada da on ništa drugo osim iskrenim muslima. E to on kom čuva sebi, a kad dođe da Allah subhanahu wa ta'ala vidjet će šta je me jeho. Mi se ne smijemo poigravati sa Allahom vjerom, Allahov din je veli, i Allah usvišaniji želi da robovi njegovi danas dostave istinu ljudima i da ljudi nemaju dokada da nisu mogli slijediti istinu. I da ljudi nemaju dokada da nisu imali odakle da uči Allahov din. I zato mi moramo danas da odgajamo i svoje potomke I da područavamo i ovaj narod. Da se vjera živi i vraćuje. I da se vjera istinski slijedi. I da to mora da se drbi na granicama Kur'ana i Sunne. Da nema ostupana i da nema... Lijedne kakvih je i evlija koje letaju po i ne zna njega šta drugo da. Bolim Allah'a ubićam i robova. Bolim Allah subhanahu wa ta'ala da pomoze islam i musulmana na šitem od svijetu da porazi kupri i nevirovan. Bolim subhanahu wa ta'ala da pomoze Mujahide, ma gdje oni biti. subhanahu wa ta'ala da pomoze žihad u svim zemljama gdje se vodi da Allah'va riječ bude godina. Bolim Allah'a subhanahu wa ta'ala da u jedini sehove i da ina nasućeni od Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da im poveća skrbu, da je jača, da njegove mete od i usmjeriti prema neprijateljima. Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da kafir uisti zvede jedan. Volim Allaha da -e da i uzemlje utjera. قوله الله سبحانه وتعالى عنا كفوا قبل يوم الدين حتى واثقوا وطلعوا حتى الذين يؤمنون كتب لهم الربو آمن. وكل طاوله انذرتك رب الله هذا سوال النسول محرق لا نعلم ان بعد فراقكم لكم وفجر يشرق لضللت باق لضللت باقا جاعلا هم الذي يضني الفؤاد مسربلا لا ينطق قال الفراق يدوده من بابه فسالتهم هل الفراق ثوابه قال الفراق يدق له من بابه قال جرا فسالتهم الفراق سوابق قال الفراق ان الفراق قد قده من باب قوم قال الفراق بسالني Oste samo kut vjeri. Oste samo kut vjeri. Abba trijah ul'asifah. Abba trijah ul'asifah. Alel aijad وطلع الجو وما مع السيل الدارقه طلع الجو وما مع السيل ايمان لا نهايه نرفعوا القران هدي اقوى الثيمان www.faultalk.com انا هديه فامينا Govor onih koji se ne skrivaju reći riječ istine pred nepravednim vladarom. Najte, mi ne nudimo lakku zaradu, niti sigurno radno mjesto. Samo put istine, put vjernika. Isti onaj put kojim su prolazili svi Allahov iskreni robojljopi. Posjetite nas na www.stazomislama.com ادخل من باب السلامي بتادب واحترامي ادخل من باب السلامي بتادب واحترامي سلم على طه التهامي وصاحبيه ودايلي ودايلي واديل لي سلامي يا رايح للحرم ودايلي وسلم لي انا هذه الاومه واديل سلامي يا رايح للحرم ودعي لي يسلم لي على هادي الامم انظر للكعبة ما احلاها نور وجلال يفيش انظر نور وجلال يفيش يحرسها ربي ويراها اذكرني امامها ودعي لي ودعي, لي ودعي لي Nudimo vam javne tribine, razgovore, pisanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Kelesanog uzvišene riječi. www.pautaut.com Soba, put, vjerni. Soba, put, vjerni.